Над Хапонійською пустелею, приблизно над пунктирною лінією, світив місяць. Обидва буки пунктиру діставали однаково місячного світла, хоча люди з характером пана Шпеня такий стан речей засудили би. Сержант прогулювався піщаним палацом. Він спинився, присів і витяг сигару. Тоді витяг сірник і чиркнув ним об щось, що стерчало з піску. Щось озвалося. «Добрий вечір!» «Я гадаю, досить тобі вже, солдати?» – спитав сержант. «Чого досить, сержанте?» «Два дні поспіль на сонці без їжі і води. Ти, мабуть, божеволієш від Спраги, і ладнен благати, аби тебе відкопали, вже? «Так, тут і справді дуже нудно». «Нудно?» «На жаль, так». «Нудно? Там не може бути нудно, це ж яма. Це мала б бути страшна фізична і душевна мука». «Одного дня в ній досить, щоби...» Сержант швиденько глянув на напис на зап'ясті. «Наглухо здуріти! Я на тебе весь день дивився, ти і не пискнув. Я не можу сидіти у себе, у себе, ну, де люди сидять, і там іще папери, і таке інше. У кабінеті?» «І працювати спокійно, коли ти тут. Це нестерпно!» Красень Маслак глянув у гору. Він відчував, що час виявити доброту. «Рятуйте! Рятуйте! Рятуйте!» – сказав він. Сержант полегшено зітхнув. «Ця штука допомагає людям забувати, так?» «Забувати? Та люди про все забувають, коли їм влаштовують е -е, яму». «Так, саме так». «Он як? Дозвольте запитати дещо». «Що?» «Ви не проти, коли я ще день тут побуду?» Сержант розтулив рота, щоб відповісти, але за найближчою дюною форт атакували дреги. Музика спитав Патріцій: "Он як? Розповідай". Він трохи нахилився вперед, ніби виявляв уважність. Патріцій був у край уважним слухачем. Він ніби проводив розумовий дренаж. Люди розповідали що завгодно, аби тільки не западала мовченка. Крім того, лорд Ветінарія, правитель Анкморпорка, Полюбляв музику. Іноді люди цікавилися, і яка ж музика до вподоби такій людині. Може, дуже формалізована камерна музика, чи, можливо, масштабні опери з громами і блискавками. Насправді, Патріцій найбільше любив музику, яку ніколи не виконували. На його думку, музика вмирає від страждань, коли її виконують за допомогою дублених шкір, частин мертвих котів і гатіння металевими зливками по струнах і трубах. Краще їй лишатися крапками, рисочками і закарлючками, упійманими в тонета нотних станів. Так вона лишається чистою. А коли люди поплюжать музику виконанням, вона починає псуватися. Ліпше б усі вони тихенько сиділи собі і читали партитури без жодних посередників між власним розумом і задумом композитора, крім хіба паперу і чорнила. А коли музику виконують спітні літовстуни, чи люди з волоссям у вухах, чи коли слина з гобоя крапе, тіпає від такого. Втім, тіпає не надто сильно, бо Патріцій з тих, хто ні в чому не вдається до крайнощів. Отже, і що тоді сталося, запитав він. А тоді він пісню співав, ваш честь, повів далі липучка Майкл, офіційний жебрак і неофіційний інформатор, про великі вогняні ядра. Патріцій підняв одну брову. «Перепрошую». «Ну, про щось таке. Слів було не розібрати, бо рояль вибухнув». «Он як? Я так собі уявляю, що дійство через це перервалося. «Нє, мав подалі грала на тому, що лишилося», сказав липучка Майкл. «А люди повставали і раділи, танцювали, ногами гупали, так, ніби вся підлога в тарганах». «І ти кажеш, що хлопців із гільдії музикантів хтось побив?» «Це дивина була». «Білі, мов, про вони були й опісля. Бувають же і білі про подумки додав він, згадавши про місця, де йому випадає спати. Доки же брак говорив, Патрицій перечитував звіти. Це справді був дивний вечір. Божевілля в барабані – добре, це не така вже й дивина, хоча те, що він дізнався, не було схоже на типове тамтешнє божевілля. Та й про танці чарівників він чув уперше. Щось підказувало йому, на що вказують усі ці прикмети. Була одна штука, яка могла погіршити ситуацію. «Скажи, а як пан Нудль відреагував на все це?» «Тобто, Ваша честь?» «Це ніби дуже просте питання, мені здається». Липучка Майкл нарешті добрав слова. «Але як ви знаєте, що там був Нудль? Я ж не казав». І спробував якось виштовхнути їх із гортані. А тоді подумав іще раз, і іще раз, і іще раз. І сказав. «Та просто сидів і дивився, ваш честь, роззявивши рота, а тоді вибіг». «Ясно. Божечки. Дякую, липучко Майкле. Можеш і ти». Жебрак на мить замислився. «Старий Тхір Рон сказав, що ваш честь іноді платять за відомості», – сказав він. «Справді? Казав? Він таки, справді казав? Що ж, цікаво. Бетінарі щось записував на берегах звіту. «Дякую. Е-е-е...» «Може тебе заарештувати?» «Е, ні. Доброго вам здоров'я, ваш честь!» пробурмотів липучка Майкл і побіг геть. Коли кроків жебрацьких чобіт вже не було чути, Патріцій підійшов до вікна, зупинився, склав руки за спиною і зітхнув. «Можливо, – думалося йому, – існували десь міста-держави, де правителям треба дбати про якісь дрібниці. Набіги варварів, баланси виплат, убивства, виверження вулканів неподалік – але не існували людей, які би діловито відчиняли двері дійсності і метафорично казали «Здоров, заходьте, як добре, що ви прийшли, яка гарна у вас сокира. До речі, чи не можна часом на вас трохи заробити, доки ви тут?» Іноді лордові витинарії було цікаво, що сталося з паном Гонгом. Звісно, всі знали, але тільки в загальних рисах. Достоту не знав ніхто. «Що за місто? Навесні річка спалахує». Десь раз на місяць вибухає приміщення гільдії алхіміків. Він пішов назад до столу і зробив іще одну нотатку. Його лякала думка, що він збирається декого вбити. Але тоді він узяв партитуру фонделевої прелюдії в соль-мажорі і розпочав читання. Сюзан пішла у провулок, де лишила хропунця. Навколо нього на бурківці лежало зо п'ятеро чоловіків. Вони трималися за різні частини своїх тіл і стогнали. Сюзен вирішила не звертати уваги. Будь-хто, хто наважиться вкрасти коня смерті, дуже швидко дізнається, що означає вираз «світ болю». Храбунець бив копитами дуже точно, тому світ цей був тісним і дуже особистим. «Це музика грала ним, а не навпаки», – сказала вона. «Ти ж бачив. Непевна, що він струн торкався. «Писк!» Сюзен потерла руку. Рансиротова голова виявилася доволі твердою. «Чи можна її вбити так, щоби не вбити його?» «Писк!» «Навіть не намагайся!» – переклав Крук. «Лише на ній він тримається за життя!» «Але дід? Але він казав, що вона його все одно вб'є!» «Такий уже цей світ, великий і дивний!» – зазначив Крук. «Писк!» «Але слухайте, коли вона паразит чи щось типу того...» – вела далі Сьюзен, коли хрупинець ріссі увійшов у небо. То який їй сенс убивати хазяїна? Писк. Каже, це хороше питання, сказав крук. Підкинь мене до квірма, гаразд. Але чого вона від нього хоче? Вона ним користується, але для чого? Двадцять сім доларів. вигукнув Редикюль. Двадцять доларів пішло на заставу. І ще сержант той весь час шкірився. Черівники під арештом. Він ішов повз вишукованих рядком присоромлених колег. Ну тобто, чи часто взагалі вартових викликають до барабана? Ну тобто, ви що собі думали? Бурім бурім, бурім, бурум борім, бурем, боріми, сказав декан, потупившись. Не розчув. Бурім бурем, бурем, ми танцювали, бурем, буром, бурімбе. Бурім, бурім, б... Танцювали? перепитав редикюль рівним голосом ідучи вздовж шеренги у зворотньому напрямку. Це танці, по вашому. Отак штовхатися, підкидати одне одного, крутитися так і сяк. Та навіть тролі не поводяться. Нічого немає проти тролів, завважте. Чудовий народ, чудовий. А ви ж черівники. Мусите бути іншими, наприклад, і не тими своїми сальто, що ви там показували. Рунний наш. Це все стосується і вас. Не думайте, що я не бачив того вашого виступу. Гідко дивитися було. Нещасний скарбій аж зліг. Танці – це коли хороводи водять, це всі знають. Гаївки так і таке інше, може, трохи чечітки для здоров'я, може, трохи бального чогось, а не розмахувати людьми, як ото гном бойовою сокирою. Заважте, я гномів дуже поважаю. Сіль землі той народ, завжди так казав. Усім ясно? Борим, борим, берем, усі отак робили, борим, борим, борим, Сказав декан, не відриваючи погляду від підлоги. «Не думав, що колись скажу таке чарівникам, старшим, де вісімнадцять. Але ви всі під домашнім арештом на невизначений термін!» – закричав Редикюль. Заборона виходити за межі академії була не таким уже й страшним покаранням. Чарівники не дуже довіряли повітрю, яке не настоялося в приміщенні кілька днів, та і життя їхній шло переважно за маршрутом кімната – буфет. Але почувалися вони якось дивно. «Бурум-бурим-бурим, мені невідомо чого, бурум-бурим-буримі». Бормотав декан. Уже потім, у день, коли музика вмерла, він казав, що це з ним сталося. Бо він, мабуть, ніколи не був по-справжньому юним, чи принаймні не був юним у такому віці, коли розумів би, що він юний. Так і більшість чарівників. Він почав учитися таким малим, що гостроверхий капелюх, виданий йому в академії, сповзав на вуха. А відтоді він був просто чарівником. У декана знов виникло відчуття, ніби він чогось не зробив. Він не розумів цього аж донедавна. Він не знав, що саме пропустив. Йому просто хотілося щось робити. Він навіть не знав, що саме. Але робити те все йому хотілося негайно. Він хотів. Він почувався, мов, мешканець степу, який одного ранку прокинувся і відчув нестерпне бажання покататися на водних лижах. Звісно, він не сидітиме у кімнаті, доки все пронизує та музика. «Берем, берем, берем, не сидітиме тут, берем, бирин берем, його охопило незнане доти почуття, він жаждав непослуху. Наплювати на все, навіть на законне тяжіння. І вже точно він одяг не розвішуватиме Охайненко перед тим, як лягти в ліжко. Редикюль казав би йому то ви у нас тут бунтар, тільки гляньте на нього, і проти чого ж ви бунтуєте? А він би відповів щось таке, відповів, що всі отеріли от б, і що б от всі, і що б от він відповів, він. Та архіректор промарширував геть. «Бурим-бурим-бурим-бурим-бурим-бурим!» – зухвало, пробурмотів декан. «Бунтар без фіналу!» Було так гамірно, що вони ледве розчули, як хтось стукає у двері. Безкид про всяк випадок прочинив їх геть трішечки. «Це я, Гібіскус! Ось ваше пиво! Пийте і забирайтеся!» «Але як нам забиратися?» – спитав Толос. «Варто нам вийти, як вони змушують нас грати далі!» Гібіскус знизав плечима. «А мені все одно! Але ви мені винні долар за пиво і двадцять п'ять доларів за потрощені меблі!» Бескід грюкнув дверима. «Я можу з ним вторгуватися!» – запропонував Толос. «Ні, нам це не по кишені!» – сказав паді. Вони дивилися одне на одного. «Принаймні, людям ми сподобалися!» – додав він. «Здається, це великий успіх!» – мабуть. Запала мовченка. Безкид відкусив горлочко пивної пляшки і вилив її міст собі на голову. Трольське пиво – це сульфіт амонію, розведений у спирті. На смак напій нагадує настій на батарейках. «Усім нам цікаво, що ти, на твою думку, там виробляв», – сказав Толос. У «Ук!» «І як так сталося?», – сказав Безкид, наминаючи рештки пляшки. «Що ми усі знали, що нам грати!» у «Ук!» «А ще, – додав Толос, – що ти там співав?» Е-е, не наступай мені на нові сині чоботи, спитав Бескет. Ук. Яка гарненька ти полі, спитав Толос. Е-е, мереживо? спитав Бескет. Ук. Це таке дуже тонке мереживо, яке в стогеліті плетуть, пояснив Толос і покусився на паді. А ще ти сказав привіт мала, додав він. Чому ти це сказав? «Е... ну, тобто малих дітей у барабан не пускають навіть. «Не знаю, просто підхопив ті слова звідкись», – сказав паді. «Вони ніби як були у музику». «А ще ти так рухався дивно. Ніби тобі штани заважають», – зауважив Тулос. «Я не фахівець з людської анатомії, звісно, але я бачив, що деякі жінки в залі дивилися на тебе так, як гном дивиться на дівчину, коли знаєш, що в її батька шахта з кількома золотими жилами». «Ага», – сказав Бескид. Або, як колись троль собі думає, тільки гляньте на ті її вкраплення, і ще на ті. Ти певен, що в тобі немає нічого ельфійського? спитав толос. Бо мені здалося, раз чи два, що ти поводився якось по ельфанотому Я не знаю, що коїться, скрикнув паді. Гітара застогнала. Усі подивилися на неї. От що ми зробимо, сказав Бискит. Викинемо її в річку. Усі, хто за, підніміть руки. «А ти можеш сказати «ук»,» – запала мовченка. Ніхто не хапався за інструмент. «Але штука в тому», – заговорив толос, – «штука в тому, що ми їм сподобалися». Усі четверо думали саме про це. «Здається, не було в цьому нічого поганого», – сказав падді. «Треба визнати, не бувало в мене такої публіки ніколи в житті», – сказав Бескид. «Уук! Якщо ми такі класні», – спитав толос, – «то де наші гроші?» «Бо це ти про них домовляєшся», – сказав Бескит. «Якщо нам доведеться за меблі платити, то я скоро їстиму крізь Соломинку». «Хочеш сказати, я не здара?» – спитав Толос, розлючено хапаючи його за ноги. «У сурму ти дмеш добре, але з грошовою магією у тебе не дуже». «Ха! От подивився б я...» Тут у двері постукали. Бескит зітхнув. «Це, мабуть, знов гібіскус. Дайте мені те дзеркало, спробую його за дверей вдарити». Падді відчинив. Там був гібіскус, але перед ним стояв невисокий чоловічок у довгому плащі. Він широко і доброзичливо усміхався. «Хо!» – сказав той веселон, «Це ж ви, панді, так?» «Ну так». І раптом чоловічок опинився в кімнаті, хоча ніхто не помітив, щоб він рухався. І гримнув дверима перед носом власника закладу. «Нудли мене звати?» – сказав він, далі усміхаючись. "В.Д.В. нудль Маю підозрюю, ви про мене чували «У-ук!» «А я не до тебе звертався, я до решти хлопців». «Ні», – сказав падді. «Навряд». Усмішка зробилася навіть ширшою. «Чув у вас, хлопці, проблемка», – сказав Нудель. «За меблі платити і таке інше». «Нам навіть не заплатять», – сказав Безкид і розлючено зіркнув на Тулоза. «Що ж», – сказав Нудель, – «Тут така справа, що я міг би вам допомогти». «Я підприємець. Віду справи. Бачу, що ви, хлопці-музиканти, музику граєте. Ви ж не хочете ламати голову, де взяти грошей, правда? Це ж заважає творчості, правда? Пропоную це доручити мені». «Ха!» – сказав Толос, який досі не відійшов від образ на фінансовому ґрунті. «А що ви можете зробити?» «Ну?» – сказав Нудель. «Почнімо з того, що я можу вам вибити платню за сьогодні». «А з меблями що?» спитав паді. «Та тут що вечори у села мають?» сказав Нудель відверто. «Вігібіскус вас просто за носа водить. Я з ним перетру. Чесно кажу вам, хлопці, слід уважніше з таким, як він». Нудель нахилився вперед. Якби він вишкарився ще трохи, верхня частина його голови просто відірвалася б. «Це місто, хлопці, це джунглі». «Якщо він для нас гроші виб'є, я йому довірятиму», сказав Толос. «Отак просто?» спитав Бескит. Я довіряю тим, хто дає мені гроші. Паді зиркнув на стіл. Невідомо чому, але він був певен, що коли щось піде не так, гітара якось на це вкаже, може, видись неприємний акорд, але вона тихенько щось собі морчала. О, ну гаразд, якщо це мені жубиш береже, хай так і буде, сказав бискит. Добре, сказав паді. Чудово, чудово. Ми з вами зіграємось. Ви ж, хлопці, грати вмієте, еге ж? Він витягнув аркуш паперу і олівець, В очах його переможно ревли леви. Десь високо у вівцискелях Сюзан скакала на хрупунці понад повстю хмар. Як взагалі може таке казати? Гратися з людськими життями, а тоді розповідати про обов'язок. У штабі гільдії музикантів світилися всі вікна. Пляшка джину дрібно дзинькотіла об край склянки. Тоді просто котіла по столу, коли ранцерот вставив її. «Невже ніхто не знає, яка холера їх сюди занесла?» – спитав пан Шпень, коли ранцирот таки примудрився взяти склянку з другої спроби. «Хтось має знати, хто вони такі». «Про малого не знаю», – сказав ранцирот. «Ніхто його раніше не бачив». «А троль? Ну, ви знаєте тролів, Це хто завгодно з них міг бути». «Один із них точно бібліотекар з академії», – озвався Герберт Вихляй на прізвисько «Пан Клавий син», – бібліотекар гільдії. Він нас поки що не цікавить, сказав шпень. Інші кивнули. Ніхто з них насправді нарвався бити бібліотекаря, коли були й слабші жертви. А що з знову? Хтось сказав, що це ніби толос Толоссон. Живе десь на Федри, шпень заревів. Зараз же відрядіть туди когось із наших. Хочу, щоб їм нарешті пояснили, як у цьому місті належить поводитися музикантам. Музиканти тікали нічними вулицями від гамору латаного барабана. «Нічогенько вийшло», – сказав Толос. «В сенсі, нам не тільки заплатили, він нам ще і зі своїх грошей 20 доларів виділив». «По-моєму, він казав, що ту двадцятку позичає нам під проценти», – сказав Бескит. «А є різниця? А ще він сказав, що знайде нам, де б ще виступити. Чи читали контракт?» «А ти?» «Дуже в нього почерк дрібний» сказав Тулос, а тоді радісно пригадав. Але ж там було багато чого написано. Мусить бути хороший контракт, якщо такий великий. Бібліотекар втік, нагадав Паді. Багато уукав, а тоді втік. Ха! Що я можу сказати, потім лікті кусатиме, сказав Тулос. Потім колись говоритиме. Я від них пішов до того, як вони зажили слави. Він казатиме уук. Менше з тим, рояль треба полагодити. Ага, сказав Бескид. Я бачив одного, що вміє з сірників усіляки збирати. То хіба він би допоміг?» Кілька доларів перетворилися на вечерю в карієвих садах, яка складалася з двох порцій корми з ягняти, і одного віндалу з уранової смолки, а також пляшки вина, яке виявилося таким хімічним, що навіть троль пити не став. «А тепер», – сказав Толос, коли вони всілися чекати на їжу, – «нам треба найти інше житло». «А що не так із твоєю квартирою?» – спитав Безкид. Протяги гуляють і замість дверей діра у формі рояля. Так, але ж це ти її прорубав. То й що? А власник не протестуватиме? Звісно, він буде проти. Власники для того і живуть на світі. Менше з тим, хлопці, дорога нам тільки вгору, нутром відчуваю. Я думав, ти тільки платні хочеш, Заважив паді. Так, так, але я щасливіший, коли платять більше. Гітара загула. Паді узяв її і торкнувся струни. Толос від несподіванки впустив ножа. «Це аж звук, як у піаніно!» «Здається, вона вміє звучати як завгодно, а тепер вона дізналася про клавішні!» «Чари!» – сказав Бескит. «Звісно, це чари!» – сказав Толос. «Я ж весь час це повторював. Дивна старовинна штукенця, знайдена у запилюженій старій крамниці однієї грозової ночі. Того ввечору грози не було!» – нагадав Бескит. «А мало б бути!» «Ну, гаразд, гаразд, але ж трохи дощило!» Мав же той вечір бути особливим. Певен, що коли ми туди прийдемо, крамниці там уже не буде. Це все пояснить. Усі знають, що речі, придбані у крамницях, якщо їх наступного дня годі знайти, ховають у собі добіса таємниці і виявляються доленосними. Може, нам доля всміхнулася? «Грається з нами», – сказав Бескіт. «Сподіваюся, їй весело». І пан Нудель сказав, що знайде нам для завтрашнього виступу дуже особливе місце. «Добре», – сказав падді, – «бо нам конче треба виступати». Точно, сказав Бискет. Зіграємо там, це ж наша робота. Люди повинні нас почути. Точно, Бискет трохи розгубився. Так, звісно. Саме цього нам і треба. І щоб оплатили теж. Пан Нудель нам допоможе, сказав Толос, який нато занурився у фінансові перспективи, щоб помітити зміни в тоні Паді. Він, мабуть, дуже успішний підприємець. У нього на площі Сатор контора, таке собі тільки успішні підприємці можуть дозволити. Починався світанок нового дня. Він ще тривав, коли Ридикюль добіг мокрою від роси травою саду до високоенергетичної часоспоруди і чимдуж постукав у двері. Зазвичай він туди навіть не потикався. Не сказати, що він геть не розумів, чим саме там зайняті молоді шоєвники. Просто він підозрював, що вони самі цього не розуміють. Здавалося, ніби вони вбачали велику насолоду втраті певності в будь-чому, а за обідом переважно обмінювалися вигуками на кшталт. Клас! Ми що не спростували теорію кабачколиіста? Про тау незрозумілість? Краса! Причому так, ніби це велике досягнення, а не якісь непристойності. А ще вони повсякчас говорили про розщеплення таума, найменшої неподільної частинки магії. Архіректор не бачив у цьому жодного сенсу, от поділять вони і що тоді. Яка з цього користь? Усесвіт був досить безладним і без того, щоб зджиняти в ньому більший розгардіяж. Двері відчинилися. О, це ви, архіректори? Редикюль відчинив двері ширше. Доброго ранку, Впертнозе. Приємно, що ви не спите у такій ранній порі. З розум Впертноз наймолодший чарівник у штаті Академії кліпнув на небо. А це вже ранок? Редикюль проштовхнувся повз нього всередину споруди. Для прибічника традиційних магічних методів це була маловідома територія. Жодних вам черепів чи опливлих свічок, приміщення, в якому опинився редекюль, нагадувало алхімічну лабораторію, яка вибухнула, як і належить, а тоді приземлилася у Ковальській мастерні. Мантія впертноза редекюлю теж не сподобалася. Так, довжина прийнятна, але... Перевипрано зеленкуватий її колір, і незліченні кишеньки і клапани, а також капюшони з виленілим кролячим хутром, на вигляд були не дуже. Жодних блискіток, самоцвітів чи езотеричних символів. Тільки розпливчаста чорнильна пляма на кишені, в якій вперто нос носив перо. «А ви давно не виходили?» – спитав Редикюль. «Ні, а треба було? Я працював над збільшувальним пристроєм. Пам'ятаєте, я показував?» Результат був таким собі. В Бертоніс кілька тижнів виточував лінзи і видобував колби, але пристрій, який у нього вийшов, нічого не збільшував, а тільки показував незліченних крихітних тваринок, що мешкали в краплині ангської води. Архіректор дивився у пристрій, а тоді поділився спостереженням, що коли в чомусь стільки живих істот, то певно це цілком здорове середовище. «Так-так», – сказав Редикюль озираючись, – «а ще тут хтось працює?» «Ну, я страшний тез, а ще скац і несамовита Дронго. Оце і усі ніби...» Редикюль кліпнув очима. «Що вони за істоти?» – спитав він. А тоді десь із глибин його пам'яті виплила страшна згадка. Тільки дуже особливі істоти обирали собі такі імена. «Це студенти?» «Ну, так...» – трохи заткуючи відповів з розум. «Це ж цілком дозволено, так? Ну, тобто, це ж у нас академія?» Редикіль почухав вухо. Хлопець мав рацію. Мабуть, не можна було без цієї зарази обійтися, не було інших варіантів. Сам він уникав тих малих гадів за будь-якої нагоди, і так само чинила решта викладацького складу хто цікаво, хто ховався за дверима, щойно одне з них траплялося на шляху. Викладач новітніх рун взагалі ховався у шафі, щоб тільки не виходити на заняття. Мабуть, покличте їх, здається, з викладачами каша не звариш. Нащо, архіректори? Чемно уточнив з розум. «Що на що?» «Перепрошую?» Вони дивилися одне на одного в цілковитому нерозумінні, так ніби їхали назустріч одне одному вузенькою вулицею, і кожен сподівався, що інший відверне першим. «Викладачі!» – здався Редикюль. «Декан та інший! Геть показилися! Усі ніч не спали, на гітарах грають! Декан собі плаща шкіріного справив!» «Що тут скажеш? Шкіра – дуже практичний функціональний матеріал!» «Але не для такого фасону!» Похмуро заважив Редикюль. Декан трохи відійшов. Кравецький манекен він позичив у пані Герпесюк і їхньої економки. Вніс у фасон кілька змін, що надавали йому спокійно спати. По-перше, чарівникам усім своїм їством зневажають одяг, який не закриває ніг, принаймні, до кісточок. Тож шкіри на втілення його задуму пішло багатенько. Але і місце для заклепок побільшало. Він почав з напису «ДЕКАДЕНТ». Але місця все одно лишалося багацько. Тоді він додав «Народжений» і лишив трохи місця, бо не знав достоту, для чого він був народжений. «Народжений для ситих обідів!» Виглядало якось непосутньо. Трохи поміркувавши, він зупинився на «Жити швиготк, вмерти моломид!» Напис вийшов не дуже, це він бачив. Просто він перевертав плащ, коли робив отвори для заклепок, і трохи заплутався, в який биг писати. Звісно, не важливо в який бік писати. Головне – писати. Саме в цьому і полягає суть музики, що качає. А рунний зачинився в кімнаті і грає на барабанах. І всі решти понакопляли гітар, і скарбі щось таки втнув із подолом своєї мантії що й не розповісти, – розказував далі Редикюль. А ще бібліотекар ходить по всій академії і відколупує від речей частини, і мене ніхто не слухає. Він тупо дивився на студентів. Це було моторошне відовище. І не тільки через те, що студенти зазвичай мають неприємний вигляд. Він дивився на людей, які, незважаючи на ту кляту музику, що змушувала всіх притупувати, сиділи в приміщенні всю ніч і працювали. «А що ви тут усі робите?» – спитав він. «От ви, як вас звати?» Студенту, якого тицьнув верпальцем ридикюль, нервово зіщулився. «Я... Е... Несамовитий Дронго!» – відповів той, заламуючи брили капілюха. «Несамовитий Дронго!» Повторив Ридикюль. То оце так вас звати. Оце вам таке на вийшли? вишили? Е, е, ні, архіректора. А що тоді? Адріан Рідкосій, архіректора. А нащо назвалися несамовитим дронго, пане рідкосію? Ну, е, е, він якось цілий кухоль лимонного пива випив, пояснив вперт нос, якому вистачило совісті знітитись. Ридикюль поглянув на нього з виразним нерозумінням. Ну, гаразд, мабуть, із цих буде користь. «Добре, хлопці. Що ви на оце скажете?» – запитав він і витягнув з кишені мантії пивний кухоль, накритий підставкою, примотаною шматком струни. «Що це у вас, архіректори?» – спитав з розумом вперт нос. «Частинка музики, юначе». «Музики? Але ж її не можна опіймати отак». «От би мені бути таким розумакою, як ви, знати все на цьому клятому світі», – сказав Редикюль. «Ота велика колба, ти, несамовитий Адріани», «Зніми з неї кришку і будь готовий худко накрити, коли я скажу. Готовий, Адріане? Почали. Почувся короткий злий акорд, коли редикюль зняв із кухля підставку і швидко вихалив його над колбою. Несамовитий Дронго Адріан накрив колбу кришкою, хоча від жаху перед архіректором він хіба не млів. І вони почули його. Нескінченний, упевнений ритм, що відлунював від скляних стінок колби. Студенти боязко наблизилися. «Щось там було». Ніби вирушилося повітря. «Я це вчора у барабані піймав». «Це неможливо?» – сказав зрозум. «Не можна упіймати музику?» «Це вам не туман, хапонійський юначе?» «І воно було в тому кухлі від учора?» – спитав зрозум. «Так». «Але це неможливо?» – зрозум геть знітився. «Є на світі люди народжені з інстинктивною певністю, що на всі питання є відповіді». Редикюль поклав йому руку на плече. Ви ж не сподівалися, що бути черівником просто? Зрозом подивився на колбу якийсь час, а тоді його губи стислися у тонку рішучу лінію. Так, ми розуміємо, що це таке. Мусить якось бути пов'язане з частотами. Точно. Страшний тезе. Неси кришталеву кулю. Скаце. Неси котушку сталевого дроту. Штука точно у частоті. Гурт «Що качає» ночував у готелі для самотніх чоловіків у бічному провулку за осяйною вулицею. І про це дуже кортіло би знати четверо представників гільдії музикантів, які саме сиділи на сходах і витріщалися на риялоподібну дірку в стіні толозового приміщення на вулиці Федри. Сюзен рішуче йшла кімнатами смерті. Все її єство було просякнуте гнівом і зовсім трохи страхом, від якого гнів тільки посилювався. Як взагалі можна так дивитися на світ? Як взагалі можна бути просто уособленням сліпої сили? Що ж, настав час дещо змінити. Її батько намагався щось змінити, і вона знала про це. Але він так вчинив, бо був трохи схильний до мелодраматизму, якщо чесно. Герцогом його зробила Келлі королева Столат. Сьюзен знала, що означає герцогський титул – бути воєначальником. Але її батько ніколи не воював. Здається, він весь час тільки те й робив, що їздив з одного міста до іншого по всій рівні сто, і говорив із людьми переконував їх говорити з іншими. Наскільки Сюзан знала, він ніколи нікого не вбивав, хоча, мабуть, кількох політиканів заговорив до смерті. На війні від нього користі не було би. Звісно, слід визнати, що тих міжусобиць, що їх було так багато раніше, уже й не бувало. Але це було якось беззвитяжно. Вона йшла залою з життємірами. Навіть ті, що стояли на верхніх полицях, тихо подзенькували, коли вона проходила повз. Вона рятуватиме життя. Хороших можна пожаліти, а погані хай вмирають молодими. Баланс буде зведено. Вона йому покаже, як треба. А відповідальність? Люди завжди щось змінюють. У цьому і полягає суть людяності. Сюзен відчинила ще одні двері і опинилася в бібліотеці. Це приміщення було навіть більшим за те, де зберігалися життєміри. Сталежі зникали високо вгорі, десь під темною стелею. Звісно, це було б дуже по-дитячому вважати, що вона просто ходитиме і махатиме косою, мов чарівною паличкою, і змінить світ на краще отак одразу. На це піде якийсь час, тому вона почне з малого і не спинятиметься. Сюзен простягнула руку. Обійдемося без голосу, сказала вона. Це зайвий драматизм, навіть трохи дурний. Мені потрібна книга імпа і целіна. Красно дякую. Бібліотека навколо неї жила своїм життям. Мільйони книжок тихо писалася самі собою, шурхотіли, мов, торгани. Вона пригадала, як сиділа на колінах, точніше на подушці, вкладеній на коліна, бо на колінах тих годі було всидіти. Спостерігала за фалангами вказівного пальця, що водив за самописним рядком. Вчилася читати своє життя. «Я чекаю», – сказала Сюзан, наполегливо і стиснула кулаки. «Імпецелін», – промовила вона. Книжка з'явилася перед нею, вона заледве встигла упіймати її в повітрі. «Дякую». Сюзан гортала сторінки його життя, доки не дійшла до останньої і не повірила очам. Вона відгортала трохи назад, туди де було точно написано, як він загинув у барабані. Там усе було чітко записано. І все було неправдою. Він не помер. Книга брехала. Бо і Сюзан розуміла, що так дивитися на речі правильніше. У книзі була правда, а брехала – Дійсність. А ще була одна важлива подробиця. Із миті імпової смерті книжка писала музику. Сторінка за сторінкою, списані охайними нотними станами. Сьюзен спостерігала, як само собою завиток за завитком намальовувався скрипковий ключ, що й від нього треба. На вона його врятувала? Але це вона, Сьюзен, мала врятувати його. Це було надважливо. Вона відчувала, як у її свідомості ця певність наростає сніговою кулею. Саме так мало статися. Вона ніколи не бачила його зблизька, жодним словом із ним не перемовилася, він був просто якоюсь людиною. Та саме цю людину вона мусила врятувати. Дід казав їй, що такого робити не можна, але що він там знає? Він і не жив ніколи. Блерт віддави був гітарним майстром. Це була тиха і вдячна робота. Разом із учнем Гіпсоном вони могли виготовити пристойний інструмент за п'ять днів, якщо деревина була придатна до використання і добре відлежалася. Він був совісним майстром, який багато років вклав у ремесло і створював інструменти одного виду, хоча сам видатного хисту до гри не мав. За його досвідом, гітаристи поділялися на три типи. Були ті, кого він вважав справжніми музикантами, вони грали в опері чи у малих приватних оркестрах. Ще були музиканти-народники, які погано грали, але ще було так-сяк, бо співали вони теж переважно не дуже. А ще були, як би їх назвати, трубодури та інші смаглявчики, які вважають, що гітара – це щось типу троянди в зубах чи коробки цукерок, чи запасної пари шкарпеток. Коротше кажучи, чергова зброя у війні статей. Ці останні навіть грати не вміли. Знали хіба пару акордів, але саме вони були постійними покупцями. Коли вистрибуєш із ліжка крізь вікно, тікаючи від розлюченого чоловіка своєї пасії, то якось недозабутого інструменту. Блертові здавалося, що він уже бачив усе. Тут треба зважити, що того ранку він продав кілька гітар чарівникам. Це було незвично. Кілька з них навіть придбали Блертів самовчитель. Зенькутів дзвоник. «Слухаю вас!» Блерт зміряв покупця поглядом і зробив над собою неабияке розумове зусилля. «Шановний!» Справа була навіть не в шкірянці, і навіть не в браслетах із заклепками, і не у дворучному мечі. І не ушло між шпикачами. Справа була у тому, що на Поковцеві було все це одночасно. «Він точно не підпаде під першу чи другу категорію», – подумав Блерт. Незнайомець стояв і невпинно озирався, стискаючи кулаки. Вочевидь, ситуація мирного діалогу була для нього незвичною. «Гітари продаєте?» – Блерт озирнувся на розвішанні на стінах і стелі товари. «Е, ну так, мені треба». Третя категорія теж не годилася, бо цей був точно не з тих, хто перейматиметься через якісь там троянди, цукерки чи, бодай, добридень. Блерд взяв якісь навмання і показав по-копцеві. Таку? Треба таку, щоб бем-бем-брем-бем-брем-оу-є! Поняв? Блерд подивився на гітару. Не певен, що це так звучить, сказав він. Дві величезні руки з чорними нігтями вирвали в нього гітару. Ви її тримаєте не пра...» є дзеркало. Е ні. Одна волохата рука здійнялася в повітрі і чим дуж ударила по струнах. Наступні кілька секунд Блерд залюбки забув би назавжди, але не міг. Не можна так поводитися із беззахисним музичним інструментом. Не можна так поводитися із беззахисним музичним інструментом. Це ніби як коли ви ростете маленького поні, годуєте, чешете, заплітаєте срічки у гриву і хвіст і відпускаєте його погуляти на соковито пасовиська з кроликами і маргаритками, а тоді перший ліпший вершник всаджує йому в боки шпори і гатить його ботагом. Цей лиходій грав так, ніби шукав щось. Він не знайшов шуканого, але коли відлуння останніх акордів уклякло, його обличчя скривилося у зосереджену гримасу, яка свідчила, що її власник налаштований шукати далі. «Добро, скільки?» – сказав він. Ця гітара була на розпродажі по 15 доларів, але блертова музична душа жадала помсти. Він огризнувся. «25 доларів!» Ось так він огризнувся. «Добро, вистачить!» Перед ним був дрібний рубін, витягнутий з якоїсь шкіряних кишень. «У мене решти не буде!» Блертова музична душа протестувала, але його діловий розум швиденько скрутив її руки і відтіснив подалі. «Але... але... але я можу докинути самовчитель, ремінь і декілька медіаторів, так? Там такі картинки, куди пальці ставити і таке інше, так?» «Добро!» – Варвар пішов. Блерд витрішився на Рубін у своїй долоні. Задзеленчав дзвоник. Він підвів погляд. Цей уже був не такий страшний. Менше заклепок, а шпикачів на шоломі тільки двійко. Блерд швидко заховав Рубін. «Тільки не кажіть, що ви по гітару!» «Ага, мені також, щоби віу <плес> Блерт нервово озернувся. «Приміром, оця!» – сказав він, узявши перший ліпший інструмент. «Не знаю про віу -ві, але ось вам самовчитель і ремінь і медіатори. З вас 30 доларів, а ще я вам що. Я вам безкоштовно докину ще повітря між струнами, гаразд?» «Ага, цей, а дзеркало є?» Дзвоник дзеленчав. І дзеленчав. Минула година. Блерд сперся на одвірок на порозі майстерні. Він божевільно шкірився і підтримував ремінь штанів, щоби ті не сповзли під вагою напханих по кишенях грошей. Гіпсоне, так, шефе. Пригадуєш, ти кілька гітар зробив, коли вчився. Це оті, що ви казали, звучать так, ніби як коти, які намагаються в туалет зі шитим задом сходити. А ти їх викинув? Ні, шефе, я подумав, що треба їх зберегти, щоб коли я за роки п'ять почну робити пристойні інструменти, то можна було б із себе посміятися. Блерт витерчало. З носовичка випало кілька дрібних золотих. А де ти їх подів, я просто з цікавості питаю. Та в сарай відніс, разом із тими розмоклими колодами, з яких ви казали користі, як від глухого в хорі. А принеси їх сюди, будь ласкавий. І колоди ті теж. «Але ж ви казали, і пилку неси, а потім збігай по фарбу чорну, візьми пару відер і блискіток». «Блискіток? Ви певні? Їх ти в пані Космополітної знайдеш в ательє. А ще спитай у неї, чи нема у них бува блискучих камінців, як вони там, анки чи щось таке. І щось таке шкіряне на ремені. А ще спитай, чи не позичать вони найбільше дзеркало». Блерд знову підтягнув штани. А потім збігаю док і найми там троля, щоби стояв тут у нас на кутку, і коли ще раз хтось із покупців заграє, він на хвилю заткнувся, намагаючись пригадати. Хідник до вирію. Чи як вона там? То хай він їм голови повідкручує. А не варто спершу попередити? Це і буде попередження.